Det är svårt att hålla igen det där. Jag, jag brukar vara rätt så lugn grannar som över mål men eh, nej då så är det över när man ser glädje hos andra. Tacklingsmaskin, citatmaskin och kometutveckling i SOL, och dessutom röglefansen Kjellgris. Husten 2015 har handlat mycket om Almen Bibic men vi är många som inte kan få nog av honom. Därför är han passande nog vår första gäst i HDS nya röglepodd. Välkommen hit Almen. Tack. Och välkommen hit också Daniel Root, min kollega, och jag själv heter Linus Alin. Det verkar bara bra att vi kastar oss ut direkt här. Almen, kan du berätta lite om den utvecklingen du har haft i Rögle den här säsongen? Det är många som har lovordat dig hittills. Ja, jättekul. Jag jobbar hårt hela tiden och gjort lite förändringar med kost. Det är väl den största förändringen jag lägger mig kanske lite tidigare nu också på kvällarna och sådär. Så, där. så jag, jag vill alltid vara seriös men allt kan alltid bli bättre och ja, jag har väl snäppat upp ett steg till för nu är det inte alls svenska, nu är det SHL så jag känner väl att ja, jag måste göra allt för att hänga med här. Så det är väl det. Kan du ge oss lite liksom grundfakta där? Vad, vad, vad har du legat på för vikt och för nivåer tidigare och vad ligger du idag? Vad består förändringen av? Är det en kilominskning minskning? Ja men jag har väl omvandlat lite och kilo och minskning. förra året pendlade jag väl mellan 98-99 och, och ja vägde rätt mycket då men det funkade. Men i år har jag gått ner mellan 91 och mellan 91-93 och så det är väl det. Och sen det här med kost jag äter väl mat som inte sätter sig lika mycket på mig och, och lägger mig tidigare. Och jag känner mig mycket lättare ute på isen och vissa har väl sagt, av ja, mina vänner då. Du, du måste ju väga mycket för att uh, orka stångas med de här. Men jag ser det inte så. Utan det här, uh, det här med att komma in i närkampen så där, det handlar mest om timing och komma in rätt. Så det, kilorna är inte så viktiga tycker jag. Kan du förklara det här med kosten? Vad åt du innan och vad äter du nu? Nah, men, uh, en frukost till exempel. Då var det alltid Svart med uh, en ost för alla som man slängde i sig. Jag gick upp ganska. Uh, jag, vill, jag tycker jag om att sova ut på morgonen, sova ut så länge som möjligt och sedan skynda sig till träningen. Nu går jag väl upp mycket tidigare och äter en rejäl frukost som gröt och eh, avokado och, och rotfruktsbröd och, och mjölk och kanel och sånt där. Så det är ja, lite nyttigare och lite bättre. Så det, det gör att jag orkar träna mycket bättre och, ja, och orkar trycka mig på träning och det gör ju mig bättre förklara skillnaden förutom att du du, du väger mindre du drar dig lättare men det finns det några andra skillnader i, i livet som man upplever när du ja det känns som att jag har mindre bråttom i livet jag är inte lika stressad som förut utan det är det här jag, igår la jag mig 10 liksom det det gjorde jag aldrig förut det var vi lite efter 12 gick jag alltid av mig så jag vet inte, är, jag, jag känner mig mer laddad vid, vid varenda träning och, och orkar trycka med, Så det, det är väl det. Större lugn i mig. Runt hela vardagen faktiskt. Ja, men kostar ni också? Eller var, var kommer liksom den här lugna biten ifrån? Var har du hittat den? Jag vet inte, men det, det är bara skönt att vara i tid till allt. Mycket, mycket tider Och, och, och ta det lugnt. Jag tycker jag, det är väl en mognad sak. Man blir väl äldre. och ja, Förut fanns det inte en chans att jag skulle... Gå upp så sådär, men nu... Jag går inte upp jättetidigt nu heller, men... Ja, mindre bråttom och sådär. Och, och det här med kosten, liksom. Det, jag känner mig lättare på isen och då... Det ger en kick till en själv. När man får vissa svar ute på isen. Så man blir... Ja, det ger motivation att fortsätta. Är du själv överraskad över... Den utvecklingen du faktiskt har haft. Om man säger, man vet ju att du alltid har varit bra på att spela fysiskt och så. Men om man tittar på till exempel skridskåkning och följsamhet och sådana bitar. Vad är det, är det bara tack vare den här kostomläggningen? Eller vad ligger mer bakom? Nej men det är också hårt jobb. Jag har ju, kört, jag har ju sprungit massor i sommar. Kört massa spänst och, och så vidare. Sen är jag ju, försöker jag vara ute 20 minuter innan varje träning och enbart nöta skridskåkning framåt bakåt. Ja, så jag blir bättre. Så det är mycket, mycket träning och till slut ger det resultat och det känns som att det börjar komma nu men jag, jag har ju alltid varit ute innan och sådär och efter. Det, det, jag, jag får inget gratis. Jag, jag är inte kille med talanger och så har det varit hela tiden utan jag har alltid fått jobba hårt men det ja. Jag försöker hela tiden vara ute innan och nöta, nöta, nöta, nöta. Det låter som en kursomläggning på flera plan. Var kom, när längs vägen kom du fram till den? Det var väl ingen, ingen som trillade ner i huvudet- bara för att ni råkade gå upp i SHL kan jag tänka mig. Eller? Efter SHL så levde jag ganska flott och gott. Så direkt efter då, då åt jag mycket och bara slappna av. Så när jag kom tillbaka och såg mig själv i spegeln- och ställa mig på vågen och kände jag nu. Då fick jag en bra nyttig käftsmäll. Så där någonstans så gick jag in för det stenhårt. Så det var, det var lite medvetet att äta gott och leva gott för att kunna gå in stenhårt när vi började med, med och gänget Rocky Fur Feeling. <laughs> ja. <laughs> Men oh. är det någon gång, du, du liksom tillåter dig själv en njuta också i vardagen? Har du ja. nå, något sånt här stopp där du känner, att nu får jag trycka i en kväll, eller? Ja, självklart. Varje, förut, ty, jag älskar choklad och jag, det var nästan varje dag. En chokladkaka som åkte ner. Men nu är det varje lördag. Då träskar jag mig lätta steg till hemma kväll. <laughs> <laughs> eh, så det är varje lördag det, håller jag det bara till, ja... En gång i veckan, det, det är utmärkt. Och då undrar jag mig, absolut. Mm. Va, Annars, vad hade du för tankar att ni, ni skulle spela i ehm, va, Hur gick dina tankar inför säsongen? Var du, var du liksom, man har väl alltid en tro på sig själv. Var du säker på att du skulle fixa ta det här steget? Jo, men det, jag har alltid en positiv tro på mig själv och det, det hade jag. Det, med den sommaren jag haft i ryggen och så där, det var ju bara att låta det komma. Nu, nu har jag bara spelat vad är det, 16 matcher, va? så det, det är långt kvar. Men hittills har det känts bra, men det gäller hela tiden att vara ödmjuk och inte sväva iväg. Eh, det är viktigt. Jag vet, Lilja har ringt mig och sagt nu, inga jävla vatten Sväva inte iväg utan håller på. Jorden, så det Hittills så är helt okay. Men det, jag har alltid trott på mig själv. absolut Även om många andra runt om har tänkt nej han kommer aldrig hänga med mig, och så vidare. Men det, hittills har jag gjort det i alla fall. Känner du att, att folk i allmänhet liksom tvivlade på dig inför det här steget? Ja, lite. Det, coacherna och och, och sportchefen och så där har jag alltid trott på mig. Så det, det är det viktiga för mig. Så känner man att man har deras stöd i ryggen så är det inga problem. Men folk runt om, ja absolut. Men så har det varit lite... Ända sedan jag började. Liksom. Folk har ja, alltid tvivlat. Så det, det är något jag är van med. Och det, det stör mig inte. Så länge jag tränar dem med mig. När du tänker själv på liksom, resan som du är ute på. Vad, vad har du själv identifierat för eh, vad ska man säga, grejer som du måste förbättra för att liksom, kunna lyfta ditt spel? Vilka, vilka delar har du siktat in dig på? Ja, men det är skridskåkningen och puck, puckhanteringen. Så det är varenda gång jag åker in innan träningen så ska pucken med överallt. Framåt, bakåt och vändningar. Så det, det är väl det jag tycker att jag det ska jag bli ännu bättre på. Och det har jag blivit lite bättre på tycker jag. Och sen det här fysiska det känner jag att det, det har jag. Det, det är min grej. Så det, det kommer av sig själv hela tiden. Medan ja, det är det här med puckhantering och jag nöter jag jätte, jättemycket på. Känner du att det har utvecklats rejält på de bitarna som du har lagt ner mycket tid på? Jo, men jag har tagit steg framåt. Det har jag absolut. Men det har jag känt att jag har gjort varenda säsong små, små steg. Det är väl nu jag kanske känner mig än mer tryggare i det hela. Och det, det gör jag. Det känner jag absolut när jag har pucken. Och sådär, det känns det känns bättre. Hinner man ju ut och Du spelar hockey på högsta nivå i Sverige och det är mycket hårt jobb och så. Hinner man reflektera av att man lever sin dröm också ibland. Tempot är rätt högt och det är så mycket press och det är, det är sällan Men det är, enda gången jag riktigt njuter det efter segrar samma dag, samma kväll då. Eh, dagen efter är det, är det borta för mig men eh, samma kväll då, då sitter jag uppe länge och bara ja, är hög på livet liksom, lutar mig tillbaka och är glad eh, dagen efter då, då är det en ny dag då är det borta hur är du efter motsatsen då när ni har förlorat? Är det en sån kille som, som kan älta en förl förlust länge eller går du vidare direkt? Eller hur reagerar du på det? Det är något jag har blivit bättre på tycker jag också. När jag var yngre så älte jag jättelänge. Jag hade svårt att somna och brottades med tankarna i, i sängen och sådär. Nu, nu har jag blivit bättre på det och lägger det bakom mig och går vidare och nästa match och sådär. Men jag saker med mig själv alltid. Vi har ett jättebra volley. Vår video coach i alla våra byten så man skriver in sitt nummer nummer 3 och sen kollar man varenda byte. Så där det gör jag efter varenda match vinst som förlust sådana saker med själv vad kan vad var bra vad kan bli bättre ja och så vidare. Är det som du trodde är nivån som du förväntade dig? Mm, ja. Det tycker jag väl. Är, man, man blir så hårt straffad vid minsta lilla misstag. Det är väl det. och Det var något jag hade förväntat mig. Sen är ju alla superduktiga, så det är häftigt att få vara på den här nu. Om man ser då till, till den här profileringen. Jag menar, tidigare, du har varit en stor profil i, i ska Känner du att du har börjat liksom, göra ett namn på sl nivå också? Jag tänker både kanske från, från media och fans och sådär, men kanske också från. Från motståndarna vet vi, dina motspelare vem du är när du kläver ut på prisen. Ja, ibland får jag väl lite av den känslan att folk vet vem man är och det, det är bara kul och, och häftigt. Och det, ja, det skrivs för lite mer nu. och så där. Det kan man se ibland när man klickar in på sportbladet eller något. Så det, ja. Man ser att ja, vissa är smarta och, och, och väljer den andra vägen. Vadå är det här? På isen då ser de att de vänder hem viss de här riktigt duktiga lirarna man ser det när de tar emot pucken de vet att jag är redan på väg och då vänder de bara hem. Så det är, det är smarta lirare tycker jag. Vad tror du det kan ge till laget och att du har den spelstenen och lyckats ta den med dig i ett hackuppåt i då? Jag vill bara bidra med energi och visa med mitt kroppsspråk match efter match. Jag är inte den som snackar i omklädningsrummet eller i, i båset så mycket utan det är, jag vill bara visa med att jag är redo att offra allt för segrar. Jag hoppas att det smittar av sig. Allmän, både jag och noterade noterar att du tar lite små, små andningspauser här mitt i när vi ställer våra frågor. Är det, det sen den här smällen du fick mot Malmö för sången när du stod i vår tv-studio med blodig snok? eller är det något annat? Nej, Det, är väl, det var väl tredje gången, tror jag, när han fick sin en turn första gången var vi när jag gick i i fyran fyran eller femma jag minns inte riktigt eh, och så ja, vi traskade alltid till matsalen och vi, vi delade matsalen med högstadiet också med sexon och 9. och där väntade alltid de äldre grabbarna på mig och sa din jävla pizzabagare. när jag var yngre så det var det värsta man kunde säga till mig för att ja man ville ju smälta in och vara som alla andra barn. Men min pappa var ju pizzabagare och kom alltid i på matcherna. Och, ja, så det, ja, då, då rök jag och en kille, jag tror han gick i nian då. Eller åtta, jag vet inte. Eh, och då, då, då var jag helt säker på nu nu ska jag slå honom på käften. Så, men eh, jag slog honom och det hände ingenting. Och så slog han mig tre slag och då, det var knockout. Så men det var första gången näsan fick se en riktigt hand. Men du gick i fyra och du gick emot en kille som gick i nej Och du var helt övertygad om att du skulle sänka honom. Ja. Nu var, jag var ju alltid mycket större än alla andra då också. I min klass. Så jag tänkte. Ja. Jag har alltid haft en stark tro på mig själv. Och det var ju bara. In och jag var helt säker på att jag skulle ta honom. Så det var, det var en jättebesvikelse. Men vad har, vad har den tron på dig själv? Alltså jag vet när jag gick i, i fyran liksom. Och man så, så liksom andra kids som var mycket äldre att man, var, ja, man hade res liksom respekt och var rädd och tänka att där är man chanslös men vad har din tro på dig själv kommit ifrån? Ja det var mycket av pappa. Han har liksom intalat att uh, man aldrig ska backa eller vara en fegis utan uh, det är bara framåt framåt och ja så det, det har mycket med med hans uppfostran att göra. Sen ja <laughs> Det var väl kanske, jag hade alltid respekt för de äldre men när jag fick höra vissa ord då, då tappade jag det bara. Då var det bara fullfört framåt. Hur blev det då? Du blir liksom, då struntade du i konsekvenserna eller oavsett eller hur tänker du? Ja, ja. men det var mycket, mycket i uppväxten att uh, man fick använda sina nävar väldigt mycket. Uh, och oftast vann jag dem men jag gick på de äldre, det var ju... Då insåg jag att jag var chanslös efter det. Då. Men innan det var jag helt säker på att det här, det här tar jag. Men berätta lite om eh, uppväxten då. När eh, för mamma och pappa kom till, till Rättvik. Och då var Allen, din bror tio månader gammal om jag minns rätt. Va? Precis, eh, tio månader. Sen föddes jag i Örnsköldsvik. Eh, och vi flyttades runt på massa olika flyktingläger. Precis som de här nu. Eh, så det var ju, morsan berättade att de fick bo i tält bland alla möjliga folkslag och sådär. Och det var, eh, det var inget kul. Tanken var att de bara ska komma hit under kriget och sen åka hem igen. När allt lugnat sig, men eh, sen började vi spela hockey och sådär och komma in i samhället. Så då, då var vi fasta och de, de trivs jättebra. Men det var ju, det var ganska motigt eh, som ung liksom. Ja, litet barn. Barn förstår ju inte... Alltid liksom. Det var ju som nu när julen kommer när alla frågar var fick du julklapp allmän? Men vi firar inte jul så det var man kände sig alltid lite annorlunda. Det gjorde man. Ni landade i Rättvik. Vad var Rättvik för plats på den tiden? Var det... Hur mycket invandrare kom till Rättvik? Det var en del till en början men sen alla ville bo neråt Skåne för att ha närmare bilväg till Serbien eller ja, Balkan då. Så till en början var det rätt mycket, men sen mindre och mindre. Och sen var jag alla ett ensamma eh, invandrarbarn då. Till slut, visst det fanns några till. Men eh, känslan jag fick var att eh, många gillade att reta upp oss. Och eh, det var det var rätt motigt. Det var absolut som det här med matsalen. Då, då väntade de alltid på mig och, och sådär. Och det var efter alla slagsmål upp direktorn och, och, och fram och tillbaka så... Lågstadiet och högstadiet Var ett, var ett eh, Mycket upp och ner Mycket, mycket skit Det var väl först gymnasiet det, det började lugna ner sig på riktigt för ja Det var väl en incident Första veckan i gymnasiet sen Då var det locket på Linus gör en intervju med dig och Allen eh, Brossan har eh, med att du berättade om din uppväxt. Jag rekommenderar alla att googla fram den artikeln. Men du, du berättade i den, eller om det var Alen att, att det fanns mycket främlingsfientlighet i, i rättvikt på den tiden. Så var det. Eh, det var, Då bodde vi på ett ställe som hette Golfvägen. Eh, jag gillar inte att vara där idag. Det, på väg upp när vi ska spela fotboll så åker man alltid förbi det och,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 Jag vet inte. Det är väl, de ville väl visa att vi inte är välkomna. Det är väl så det är på sitt sätt tror jag. Att folk vill visa mig ja, med det att ja, åka hem eller åka härifrån. Det är den känslan jag fick i alla fall att vi inte var välkomna. Vad va gav liksom eh, sporten och hockeyn? Och, vi spelade fotboll också ett par tag. Ja, men sporten gav mig väldigt mycket för att eh, i den åldern när man är ny och ung så man, fick, fick man respekt Genom att vara bra på en idrott Då får du vänner och Jag var jag varit duktig på fotboll Så jag, det var genom det jag fick mycket vänner Jag gjorde mycket mål och var lagets ja, Strikeare framme Och på så sätt fick jag mycket vänner Så sporten har verkligen tagit mig in i ja, Få vänner och sådär Och det, det är så det funkar och sen, sen började jag på hockey och fick Vänner där också Så det var ju, det var ju mest för att liksom, ja, Vinna respekt bland barn är så är du bra på något då. får du vänner i den åldern. Det brukar sägas att, att barn är mer fantastiska än vuxna på det viset. Barn gör, liksom, gör ingen skillnad på om du är homosexuell eller heterosexuell, eller om du är svart eller vit. Det är bara en till att leka med. Känner du ända i den beskrivningen liksom att uh, barnen blir man inte dömd på samma sätt? Eller? Nej, nej, nej. men Det håller jag väl med om. Men så är det ju, barn barn är inte onda i sig till en början, det är väl när de blir, ja, det är väl uppfostran och sådär men uh, nej, jag, jag håller med sådär, sen förstår inte barn alltid som när de frågade mig vad jag fick i julklapp, varenda gång och jag sa jag firar fortfarande inte jul eller inte äter samma mat, jag försöker inte äta griskött och sådär så där känner man bara åh, varför inte så de andra det var då, nu är det ju nu är det Men i många intervjuer har du också pratat om vad, vad familjen betyder och är man minsta är liksom nyfiken och intresserad av relationer så ni verkar jag ha en helt otrolig sammanhållning i, i familjen är detta på något vis liksom kopplat till allt ni har gått igenom eller kan man ha det? Men så är det. Vi har alltid fått hålla ihop eh, sedan dag ett när vi kom hit och familjen är alltid nummer ett. Det har vi fått lära oss och tillsammans hela tiden. Och jag menar när, när hockeyn är slut och allting. Vilka är kvar då, då? är det bara familjen. Familjen är alltid där. Och oftast när vi är lediga och sådär. Varenda lediga helg då, då åker jag gärna hem. Och umgås med min familj. Mm. Du, ni har ju till tidigare pratat om att det optimala i livet. Att bo, och bo tillsammans med, med mamma och pappa. Kan du, förklara det. så många, många känner att en dag när man flyttar hemifrån och sen så vill man gärna ha sina föräldrar i närheten. Men folk vill ofta ha någon slags distans. Men ni fungerar inte alls så. jag är klara? Det är trevligt. Vi har en bra kemi hela tiden och har alltid kul ihop med mamma, pappa och all Vi trivs väldigt bra. Sen nu har vi köpt en tomt, alltså det kanske inte bo i samma hus men om vi är på samma tomt och, och har väldigt nära till varandra, det, det vore väldigt, väldigt trevligt. Berätta om det projektet då lite, visste du och Allen som har varit av lite också när det har varit off eller? Mm, det har vi. Så det, tomten då, har vi köpt nu så det, vi har varit ute rätt länge för att hitta något fint. Då, men nu har vi egentligen hittat en tomt med fin utsikt, det var varit viktigt för oss för att se ner på Siljan och sådär. Så nu, ja, nu har vi väl dragit dit, nu håller de på att fixa vägen och eh, de ska fixa vägen. Vi har fått lite ritningar på huset och sådär så det, det är i full gång. Jättekul och det, det är väl mest för att mina föräldrar, vi har alltid bott i lägenhet och sådär. Så för mig är det inte så bråttom men det skulle vara kul för dem att eh, de ska få leva. Ett, eh, ja, Det är väl lite mer kvalitet i livet tror jag om man bor i hus och ser ut över Siljan varje morgon. Du berättade innan där med, med familjen att eh, pappa och jobbar han jobbar väl super som, från eh, mm. disken till, till ägare av Bella Pizzeria. Men hur, med tanke på allting som händer hur, hur reagerar din mamma och även då din pappa liksom, på att ni, ni hade det tyft? Liksom? Både du och Allen. Pappa jobbar hela tiden och var ju liksom hon, hon ville ju bara hem, hem till hemlandet hela tiden. Hon, hon hade det jättetufft de första åren. Hon bara hon bara grät, hon tyckte det var jättetufft och sådär, men sen ja, pappa började jobba sig upp, han tog över pizzerian, man, man fick en connection med kunderna och man fick vänner och på så sätt ja, mamma jobbade också där i, i kassan och så tog de sin i, i samhället och det var samma med pappa när han kom hit, han sa att jag vill ha ett jobb, jag måste ha ett jobb till, ja, arbetsförmedlingen för att, ja, annars ja, jag måste ha ett jobb och då sa han, ja då får du börja här liksom så jobban han sig, Jag började på disken och så jobbade han sig upp och så hade han väl i 20 år tror du. Kan du minnas när det liksom vände för familjen? Att uh, ni nådde någon slags vändpunkt? Vi fick ett gott rykte, pizzerian gick, började gå bra när vi, ja den har alltid gått bra, uh, det är väl Rättviks äldsta pizzeria med inte minst fel. Så där fick vi mycket, mycket folk och sen uh, började vi spela i Lexans juniorer och sådär och det Ja, folk såg oss kanske lite med andra ögon. Det är ju liksom tragiskt att det ska behövas... Även om sport är bra, att man kan få en inkörsport och få vänner Så så är det tragiskt att det, det ska behövas överhuvudtaget för att kunna akklimatisera sig. Men liksom när du tittar tillbaka på, på de som var taskiga mot er nu. Händer det att de istället kommer idag och berömmer dig liksom. Och, och gratulerar till framgång och så. Eller? Ja, och, och vissa har... Väl att be om ursäkt, så är det också. Vissa ja, vill verkligen ja, säga att de ångrar sig och sådär, men det, nej, jag kan inte ta det. Det sitter för djupt i eh, Ja, ja. Eh, det är gjort, gjort för stor skala. När du säger så, kan du hjälpa oss att förstå, även om du har berättat mycket redan, men några konkreta exempel på, förutom då och vad som kunde... Vad som kunde hända mer liksom. Vad har du för, för mardröms En gång bröt jag nyckelbenet och så gick jag med den här grejen runt om och så var vi ute och lekte på gården och då var det jag vet fortfarande vem det är idag och då han var ju kanske fyra, fem år äldre också. Han slår mig med full kraft i magen. Jag, jag, jag förstod liksom inte varför varför är folk så så dumma. Mamma var ju helt förskräckt. Alltså hon hon kom ut, grina och var helt, helt tokig. Och frågade pappan, liksom kan du se åt din unge igen i helt dumma huvudet? Eller? Men han, han brydde sig inte speciellt mycket. Så det var, det var, det var motigt ett tag där. Jag trodde väl bara att man var omgiven av en massa idioter. Alltså vi, vi ser ju inget problemfritt problemfri värld idag heller. Vad är din känsla i Sverige? En bättre eller sämre plats idag när det kommer till den här typen av händelser. Jag vet inte, det är både och. Men jag, jag blir glad när jag ser folk som har en öppen famn och inte vill vända ryggen till alla som flyr. Som inte har något ja, hemland där, där det bombas. liksom. Det, sen finns det, det är både och, jag, jag vet inte. Jag är inte i den situationen nu när jag är yngre så det, det är jag glad för. När vi, vi ser ju alla liksom hemska bilder på tusentals människor som kommer till Sverige med ingenting. Eh, vad, vad tänker du när, du när du ser detta? Kan du liksom relatera till deras situation på ett annat sätt än vi? Ja, men jag, man, man vet ju lite vad de går, går igenom. Även fast jag var liten så han jag ju blind några år. Och jag vet när, när vi fick upp äh, hållstillstånd i Sverige, det var ju rena rama festen Det var ett Alltså, man såg ju på mina föräldrar hur glada de var, de bara pustade ut och äntligen kan man börja ett vanligt liv För det, då jag tror de lever mycket i ovisshet det var ja, de har det lite enklare nu tror jag med Skype och sådana medel och, förut fick man ju skicka brev berätta pappa och mamma, de skickade brev fram och tillbaka och, och sådär så ja. men även om det finns en, en Vissa partier alltså, som, som inte vill. Finns det inte en, en större förståelse om mänsklighet eh, överlag eller en önsketro? Ja, jag vet inte. Alltså, det, det känns som att <hör> det, där, det där partiet gör mig bara ja, ett egoistiskt parti som, som inte vill hjälpa folk i nöd. Det ja, det är mig besviken men det är väl som det är. Kan inte, kan, inte, kan inte det medföra att andra människor tänker helt annorlunda istället? För kan det inte få den goda konsekvensen att andra tänker till och öppnar hjärtat istället? Jo, men det, så är det ju både och. Jag vet väl att, jag tror pappa berättade att Bert Karlsson hade väl ett parti, vad heter det? Jag vet Nydemokrater. Ja, Precis. Och han var jättemycket emot det. Nu Nu tjänar han enorma pengar på, på invandringen så folk kan ändras. Sen vet jag väl inte om det är pengarna som har gjort dem att ändras. Men om du tittar tillbaks på allting och, och försöker och bunka ihop prata om, om din, din uppväxt och så. Hur tycker du att allt som har hänt, har du format dig och kanske också Arlen? Liksom? Det har väl det är lättare att ta motgångar tror jag. Alltså jag Eh, när det blåser som värst så känns det ändå som att det, det är rätt lugnt. Det har varit värre. Eh, så det, det är väl det man kanske blir lite mer hårdhudad. Eh, och sådär. Nu, då, båda ni två liksom har, har lyckats. Inom inom idrotten och hockeyn känner du någonstans att ni har vunnit. Liksom över de som var taskiga. Eller kan du fortfarande gå och bära på liksom, frustration och ilska. Med tanke på det du, det du har i ryggsäcken. Både och, det, det, det är rätt skönt att visa dem att man har kommit någonstans här i livet och sådär, men speciellt jag är väldigt långsint, det är väl, jag är rätt långsint av mig, Men det brukar Hallen säga, du är den mest långsinta människan som finns på den här planeten, så det men om du säger att barn var elaka och barn förstår inte alltid liksom konsekvenserna. Vad är det som gör att du ändå inte kan förlåta? Om du, själv, om du inser att de kanske inte visste vad de gjorde. Vad är det som gör att du ändå inte kan förlåta? Det är väl mest de här som gick i, i nian. Uh, där, där någonstans tror jag att man kan tänka till och ha någon tanke. Sen fyra och femmande är man ju rätt omogelig. Men nionde tycker jag man att där borde på trilla ner. Om du sitter i gäng jämnåriga med dig på en par middag och, och sedan nu spelar du i SHL och säger till varandra men Almen han gick i min klass han var en, vad tror du, vad säger då tjejerna eller de som, så, hur slutför de den meningen när de minns tillbaka på dig? <här> ja, ettan till femman då var jag nog rätt vild. Det var, eh... Sexan till då försökte jag bara hålla ett låg profil. Och gymnasiet, och jag var inte det här så mycket. <laughs> men eh, gymnasiet var ju rätt lugn. Det var väl bara eh, första veckan som jag rök ihop med ett gäng IV-elever. Så men, ja. Det var väl nog i så att jag var som villast. Du har ju något, eh, något citat liksom som... Som ett av mina favoritcitat som jag har satt i, i tidningen. Jag är made in Jugoslavia även om jag kommer ut i Sverige. Det är därför jag är som jag är. Eh, kan du berätta lite om Mujos, eh, Pappa Mujos eh, uppfostran. Och, och så också hur, hur han har varit. Vad han har liksom tryckt på är viktigt. Både för dig och Allen. Mujo var, var väldigt hård. Eh, det var han. Han, han sa ni ska, ni ska inte skämma, skämma ut mig bland folket, ni ska sköta er i skolan och ringde läraren hem och om man hade gjort något och då fick man minns han höra av ja, både mamma och pappa sen var han hård med, med sporten han, hockey är ju en dyr sport och han sa liksom jag, jag tänker inte lägga massa pengar på det här om inte ni, alltså ni ska bli något det, det finns inget annat och jag vet att Moja hade sagt när Allen hade träning uppe till föräldrarna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 Då vet jag typ att föräldrarna hade skrattat åt den så hade det tagit sig ner till omklädningsrummet bland grabbarna. och Då hade de skrattat åt det ska du bli hockeyproffs? Men då var jag allen ja typ sämst i laget. Men han var, han var väldigt hård och annars var det ju... Ja, lyckas du inte här så vet du vad som väntar. Och då, pizzerian ville man ju inte till. Jag har fyllt så många såser och... Hackat så mycket vitkål och lök och vitlök. och, och ja. Var mamma mer förlåtande till karaktärstånden? Hon, nej, hon var stenhård på skolan. Där, där ska du lyckas. Så det var, De hade sina roller här. Pappa var sport, mamma var väldigt hård på skolan. och ja, Det gick rätt bra för allen. Han fick väl nästan alla NVG i, i gymnasiet. Så när jag kommer upp i gymnasiet så tänkte de här kommer lillebrorsan. Oj, oj, oj. Eh, stora förväntningar men jag gick väl ut med ett IG bara resten G. Så det var väl helt okej. Okay. Ser du tillbaka på din eh, uppväxt som lycklig? Ja, eh, så miserabel var det inte som jag får. Man, man visste inte bättre. Eh, den, var, den var helt okej. Okay. Det var den. Alltså, behöver du sitter du fortfarande och bearbetar mycket som har hänt? Eller ligger det liksom nerpackat i en låda som minnen? Som liksom, eller präglade det dig hårt fortfarande? Ja, lite, lite båda och. Det kan väl komma upp. Uh, men det ligger. Jag, jag är en sån som gillar att uh, trycka bort det. i Som du säger, helst i en låda någonstans. Du säger att uh, liksom, mamma var hård med skolan och pappa... Eh, var hård när det sporten mm. och sen så hade du då du berättat att han ofta i slagsmål och hade liksom inga, inga toppetyg men vad fann du stöttning någonstans, vad betyder Arlen i det läget att ha, ha brossan liksom när, när man kanske fick när liksom det inte rulla på rälsen helt enkelt ja, men vi var alltid där för varandra och Arlen var, har alltid varit stöttande för mig och han har väl varit den här pansarvagnen som har visat att allt är möjligt för mig som när han tog upp sig i Leksands A-lag. Allen är väldigt optimistisk av sig. Och jag är tvärtom då. Så när, när han tog sig upp där då insåg jag bara. Fan. Det här går ju absolut. Jag såg det nästan som halvt omöjligt då. Och samman med skolan. Han var, han var jätteduktig i skolan. Och hjälpte mig med det mesta. Så ibland blev jag lite sur nu. Han hade så lätt för matte. Och jag hade ju svårt för Matte så han blev ju... fattar inte det här liksom så det... Nej men annars har han varit där han har... det är alltid han som har tagit första stegen i allting Almen du är inne på din tredje säsong i Rögle nu, kan du hjälpa oss tillbaka lite, varför hamnade du i Rögle och Ängelholm från första början? Uh, ja Först började jag, det var väl från J20 hade jag kommit upp och skulle göra min första a med Leksand. Och då var det SHL, fick spela 11 matcher tror jag. Gick rätt bra, sen slog jag väl en indianare inför 7000. Och efter det så blev jag sidosatt och sen blev jag skickad hit. Sala hade fixat det med masken tror jag. Du var inte själv involverad i beslutet att det just blev rögle då? Ne? Nej, utan det var vi ska låna ut det, jaha. Och var då. Ja, det, det är inte klart än, men du får reda på det inom någon dag. Så det var, det var ju spännande. Och sen när han sa rögle, vad var din första tanke då då? Uh, långt bort jag blev, jag blev glad för att jag tänkte äntligen ska jag få flytta hemifrån för där någonstans visste jag trivdes jättebra hemma men jag ville bara känna på hur det är att få vara ensam och, och leva sitt egna lilla liv så ja, så då tänkte jag han blir kul och sen hade jag snackat lite med Arlen då, han hade ju mött Rögle och han sa deras fans är helt ja, jävla galna, sa han, det är sånt tryck där, sa han så ja, tog mig hit och börja spela här och jag minns Gunnar frågade mig, Gunnar Persson han frågade mig eh, vad, vad är målet med att vara här? Och då sa jag det att ta mig för att då efter några dagar kände jag jag vill hem. Då kände jag det är att ta mig hem så fort som möjligt. Ja, hur ska vi göra det? Jag ska spela så bra som möjligt så jag kommer hem. Men ja, sen fastnade jag och jag trivs fantastiskt bra. Vad, vad visste du om när de sa Rögle då? Vad var det för bilder som poppade upp i, i skallet på Visste du någonting om, om, om vad du skulle och, och vad det skulle komma till? Nästan ingenting faktiskt. Absolut ingenting. För, det var, för mig var det Leksand. Leksand var liksom allting. Jag såg ingenting. Jag brydde mig inte om någonting. Utan det var, det var Leksand. Leksand hela tiden. Det, var, ja. Så det, det enda jag fick knippa med Rögle var väl Kenny. Du har aldrig spelat någon annanstans i Leksand då? Nej, precis. Så det var så det, det var verkligen en jättestor flytt. Och sen, sen jag, ja, som tuff spelande back, det är väl inte så att man får bästa vänner första träningen direkt. Jag, tror det, så, ja. jag fick jobba min helt enkelt. Jag tror, jag tror det är lättare att komma in i ett lag om man ja, heter Daniel Saar och hänger dit massa kassar. Hur var första tiden när du, du, du kom hit och du, du flyttade hit och du blev kvar, men hur, hur var första tiden? Trivdes du direkt? Var det Nej, tufft i början? Det var, det var tufft, men det är för att jag är så hemma kär eh, som jag är. då. Först var jag, som jag sa, jätteglad över att få komma bort men sen blev jag satt på Klitterhus första, eh, jag mötte upp laget av Västerås första gången och spelade min match där, sen blev jag skadad slog upp AC-leden och bara fan tänkte jag, och sen tror jag Rögle förlorade med 7-0 mot Södertälje. Dan Tangnes fick sparken. Så det var det var en mina och sen blev jag satt på Klitterhus i någon stuga där och det. Jag trivdes inte alls bra där. Det gjorde jag inte. Och masken var jättesnäll och, och fick nytt boende. Jag sa det går inte att bo här. Det var mörkt och jävligt och blåsigt. Så. Det var en väldigt turbulent tid. Det var inte röda mattan som rullades ut då. Nej, det var, det var, Nej, det var eh, lite små kaos om man får säga så. Det var mycket förluster och det hade väl inte gått som hade, de hade tänkt sig. Så det, eh, det kunde ju bara bli bättre, kände jag. Eh, så ja. nu jag kom in, jag, jag såg min chans att vända det här till något positivt. Att ja, få in lite vinster och sen började du väl vinna. Så där. Så det, men det var, det var ett jäkligt skönt lag jag kom in till Alla var supersnälla Men det, det tog lite tid att få För jag, jag kände absolut ingen I laget om jag minns rätt Så absolut ingen Så det, det var ja, En liten tuff start som, I läxan hade jag ändå brorsan som hade banat För mig så alla visste vem ja, Lillbibban Nu var det ruta ett Så det, det, var, det var inte lätt alls Inte i början tyckte jag inte vem var den första du lärde känna dig på riktigt och liksom blev kompis med henne i, i laget? Det var väl Kevin Linskog och hans tjej. De, var, de tog mig över och så hängde vi lite där och ja. Och därifrån började man väl hänga med lite folk utifrån mig, annars. Jag tycker om att vara ensam. Så jag har inga problem att vara, att vara själv under en längre tid. Så det, det tog ett jäkla tag när jag började hänga med dem. Du sa att ambitionen var att komma iifrån så fort som möjligt när, ja. när någonstans svängde det och, för du är fortfarande kvar ja, eh, ja, men det jag vet inte men man började spela de matcher och man började trivas mer och man kom in i det hela och livet i Engelholm här och man börjar trivas med sitt boende och, och folket runt omkring och folk var snälla och, ja, så det några månader tog det väl, men i början var det, verkligen. <laughs> jag vill hem. Du har ju sett också hur Rögle är en klubb som engagerar den här stan och det här området väldigt mycket. Liksom hur, hur skulle du som spelare beskriva att det är när, när det går dåligt respektive bra att spela hockey i Rögle? Mm. Alltså jag tycker folk alltid är trevliga och kommer fram och, och snackar och sådär. När det går dåligt, jag är ju Folk, det är, folk blir väl lite sura och sådär, men jag, jag läser inte så mycket av det negativa men jag ska vara riktigt ärlig men det, jag vet väl att det är rätt mycket så, men det, det är något jag, jag inte kollar på men folk är jättetrevliga och, och när man ska ut och handla eller någonting, folk stannar förbi och de är på väla och det, det syns verkligen att eh, det är mycket, mycket folk som håller på rögle här och det, jag tycker det är jättekul och jag tycker det är kul att folk bryr sig heller att de bryr sig än att de inte bryr sig alls Mm det störar inte att folk kommer fram och säger saker eller liksom har åsikt eller, eller bara vara igenkänd. Nej. Eh, folk har aldrig varit eh, så här face to face mot mig att säga fan vad dålig det var igår eller någonting. Det har jag aldrig fått höra faktiskt. Så det, de, är, de är bara eh, jättetrevliga. Sen är det väl eh, på somrarna brukar folk komma och säga oh, har ni värvat in en ny spelare eller någonting men det det är inte min uppgift brukar jag säga. Det är masken som, som det, det sköter han. Men hur är det ju liksom... Du berättade i början där att du bara vill hem ju. Och sen har du gått ett par säsonger. Och nu åker du mot fansen liksom och, och, och klappar mot klubbmärket. När ni har vunnit och så vidare. Hur, hur tycker du att du har liksom utvecklats till? Vilken profil är du idag? Och vad har du för relation till, till fansen? Men de är... De är i... Är mot mig och stötta mig. Och, och det känns för att sen jag kom hit har jag vuxit väldigt mycket som människa. Väldigt mycket på sidan av isen då. Det var ändå min första flytt hemifrån för jag har alltid bott ensam hemma och sådär. Och, och ja, jag har utvecklats mycket utanför isen och på isen. Och publiken är alltid stöttande och sådär. Så, där. så det, det här är väl lite av mitt andra hem. Så är det. absolut men det så Allt handlar om, om läxan och läxan är fortfarande jätteviktigt för dig vet jag. Men vad, vad har Rögle kommit att betyda för dig? som Jättemycket, är. jättemycket. Det var ändå här Rögle tog emot mig med öppna armar när jag var rätt stukad som hockeyspelare. Så jättemycket. Och, eh, så Rögle betyder absolut jättemycket för mig. Finns någon speciell person du vill liksom, eller personer kanske som du vill lyfta fram som har gjort att som kan ha hjälpt dig speciellt mycket för att du har kunnat ta de här kliven framåt som du har gjort. Ja men det är, ledarna har ju varit jättebra mot mig. Eh, GP jobbade jättemycket med mig innan. Eh, Boge har, få, han är, han jobbar jäkligt hårt med oss. Men sen tycker jag masken har alltid varit schysst och stöttat, stöttat mig. Och haft, haft en bra tro på mig hela tiden och ja. Det har varit skönt att ha henne i ryggen. och Sen, sen Lilja har ju varit helt fantastisk att ha bara och, och ha bredvid sig. Och se hur, hur han agerar. liksom Med så många med så mycket meriter. Och, och, och sen täcker han skott med allt som går. Det är en bra vägvisare för mig. Så jag, jag har tagit efter mycket av han. Det har jag absolut. men det, det är jätte, jättemånga andra också. Men det är... Ja. Du blev väl lite ryktedans man i, i våras så så. Var det, var det hela tiden självklart att det skulle stanna och följa med och gå upp i SHL? Eller var det, var det rent av aktuellt att det skulle trippa åt ett annat håll? Um, ja, alltså jag, jag är ju väldigt hemma kär och gillar att vara hemma. Så det um, så läxan var ju lite och drog. Det var de absolut. Men jag visste att jag... Ja, jag trivdes ju väldigt bra här och har fått växa fram eh, med små steg hela tiden. Så det, det hade nog varit ett rätt tufft val. Men nu blev det ju rögle och jag är jätteglad att här. Eh, ja, nu har det gått som det har gått i alla fall. Till och med lite Sur Malmö kan du Ja. Har eh, du någonting i det? <laughs> ja, vad ska jag säga. Eh, det var väl det var faktiskt mycket grann. Så mycket skit jag har fått tag i från det där hållet så det var väl det var skönt. Men eh, jag fick ju några Facebook-meddelanden eh, där det stod att jag absolut inte är välkommen. Vi vill inte ha några jävla pizzabagar eller vad det var eh, i den här klubben. Så... Eh, Men det så. fanns intresse från klubben i alla fall. De, de var intresserade av vad vi har Ja, vad jag kunde se läsas så sa väl uh, Silvergård någonting. Jag vet inte vad det var. att Han har utvecklingspotential bla bla bla. Hur mycket det var, det vet jag inte. Hur tänker du inför fortsättningen? Du, du sitter på ett kontrakt som går ut efter säsongen. Har masken börjat uh, märka med dig att han vill förlänga? Uh, det får du fråga han. Uh, men eh, jag är trivs bra. Och så där, men det, det har ju bara gått eh, 16 matcher. Jag vill visa att jag håller över en lång tid. Det var lite förra, förra säsongen så tänkte jag att... Eh, det gick ju rätt, helt okej okay min första säsong i Rögle. Och då var jag lite rädd för att... Den här andra säsongen, vissa brukar ju... Första säsongen brukar gå bra för folk. Men andra säsongen brukar dippa. Och det var jag... Jag vill inte säga att jag var rädd för det. Men jag, var, jag tränade väldigt hårt för att inte hamna i det. Och det, jag lyckades. Jag fick väl spela alla 52 matcher. Och det är väl lite samma nu. Jag vill ha, jag, jag vill aldrig slappna av. Utan hålla över de här matcherna. Allihopa resten av säsongen har visat att jag håller. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer det också Almen. För du har ju en... Förmåga att hamna i Hendriksons centrum ganska ofta och, och vara med i rubriker och sådär. Um, till att börja med, hur hur trivs du själv med det? Att ofta liksom varade hettar till. Jag har inga problem med det alls. Uh, så det, mm, det sker väl bara naturligt och det, sen i efterhand kan det se lite roligt ut. Du har inga problem jag Tycker du rent av att det är roligt? Nej, ja. Uh, det kan vara rätt roligt ibland. Uh, ibland är det mindre kul när man ja, ser det efterhand. Men det är ja, inga problem. Vad har du för största minnen själv? Liksom, när, du har, när du har brunnit till och det har varit riktigt heta matcher. Vad är det själv du minns mest av sådana sekvenser och händelser? Det är väl... Det är väl faktiskt inget speciellt. Eh, kanske den här fejden med lust inför alla er då, om. Något så här på rakar som jag kan komma på nu, men annars... Det var nej. då och derby, derby i Ängelholm där du tacklade Joe Tienoot som fick utgå med någon slags skada. Axieskade. Men, men, ja, men enligt sen. dem huvudskada. Det... Efter spelet där så dyndrade att ut inför hela medieutbådet och mm. äh, det blev slagväxling verbalt då. Ja, det är väl det enda. Kanske, men det, ja. Det blev väl rätt stort då, men det är inget uh, jag tänker på idag. Det har ju varit ett gäng såna här uh, medier, historier med dig och, och lust och helkvis och bl.a Finns det någonting som har hänt efteråt och när liksom, stormarna har sig, Har det skrivits några nya kapitel i de här historierna som inte har nått ut i världen? Det var väl efter uh, förra säsongens derby när den där matchen när jag och Allen tacklade allt som gick att tackla. Eh, på väg upp för trappan så sträcker Mats lust fram handen och säger. Riktigt bra match. och ja, det, var, det var kul. Så där där var han min respekt. Och, eh, när han då inte fick vara kvar i Malmö så skrev jag ett semester att jag kommer sakna att ha det på andra sidan. Så ja, då svarade han. Eh, minns inte riktigt men typ fortsätt med det hårda arbetet du är, du är god eller du är en profil eller någonting jag vet inte vad det var så ja så var det Stort av en uh, Moring och Malmö man Ja, äh, men det var stort av han så det, det, jag kände väl uh, också att uh, jag tyckte faktiskt att uh, att jag kommer sakna han i så jag tänkte varför inte dra till semester så att, han, så att han får reda på det för att det ger ändå en extra krydda att ha, att ha en profil på andra sidan ja, båset. Hur funkar det här i lag, samman i lag sammanhang att du ofta tar stor plats utåt. Finns det några baksidor med det i laget? I lagen man spelar? Nej, jag tror inte det. Jag har inte fått höra något negativt tror jag, i alla fall. Vad jag kan komma på så här. Så det, det har väl funkat rätt bra. Kan okay, du ha för här också att äh, det pratar om om där med Mats Lust är ju äh, derbyt när det... För det var då det var, blev slagsmål med Dave Liffitton i Malmö också va? Mm. Efter den här äh, tacklingen på Joey T. Newt. Och sen efter matchen så kom Mats Lust ut från Malmös omklädningsrum och äh, startade en ordväxling med Malmö Big Och sen det du pratar om var ju äh, den matchen där... Det var någon av, antingen du eller Allen, som gjorde mål också. Väl? Det var Allen, ja, man. just det. Alla gjorde mål. Och jag spelade fram till att Det Så, var back-back-mål. Ja. Det var häftigt. Ja, varför, varför höjer, äh, speciellt du nu som, som har äh, liksom varit i centrum efter många derby. Varför, varför höjer du dig extra i de här heta matcherna? Vad är anledningen, tror du? Det? Men det är, det är den största matchen personen att spela. Det är mycket folk... Mycket skriverier och mycket uppmärksamhet på, på den matchen. Så det är väl det absolut bästa tillfället att visa upp sig. Visa upp sin bästa sida. Så känner jag väl jag. Men, eh, annars, jag går in med samma inställning till varje match. Så det, men det kanske blir lite extra hett mot eh, Malmö. Varför vet jag inte riktigt. Eh, men sen känns det som att minsta lilla grej blir... Större eh, när vi möter Malmö Om man gör något Jag, menar, jag tacklar sargen och det blir, det blir världens grej Av det kändes det som Så det <här> eh, mm, Så känns det Så att är det Malmö då, då Då blir det alltid lite större än Kanske vad det ska vara Hur mycket trash då okay? det är det i de här matcherna då Hur mycket safe space Som vi vi som sitter utanför aldrig får Ta del av ja, Det är väl ibland mer och ibland mindre vid tillfälle. Jag, jag har inga problem med det när folk lägger uppmärksamhet på mig. Det tycker jag bara är kul. Så då. Ja. Just i just i derby ibland, så ser man när du masterar emot båset. eller så så ser man nästan Eller målmanns bos ut och det skriker. Mm. Vad skriker man då? Man kan inte kan säga alla ord. Men Nej. Vad är det man? man inte säger. det är. det förolämpningar eller är det? Vad är det man säger då? Ja nah, men typ ja det är väl något där typ din jävla idiot eller ditt jävla psykfall. Uh, ja, massa. Uh, och det, sånt där tycker jag bara jag är kul. Så det, jag säger jag kommer igen. <laughs> jag kommer. Uh, så det, sånt där triggar ju mig bara än mer att uh, spela mitt fysiska spel. Det är väl kanske det som gör att jag höjer mig lite mer rent det fysiska spelet, när jag får den uppmärksamheten. för Det kändes väl lite efter den här fighten med Liffington där någonstans. Tändes något litet extra inför varje Malmö-match. Så jag har dem att tacka för det. men Kan du förstå folk som är utanför den här hockeybubblan att de tycker att det här är helt bizarrt, det ni håller på med? Mm... <laughs> Ja, men alla får väl tycka som de vill och vissa tycker det ser. Men jag tycker det är en del av idrotten och det är, rätt, det är kul. Jag tycker det är kul. Uh, oftast är det väl förolämpningar sist mot Örebro blev jag kallad på en jag så det på en uh, Men det är oftast ja, förolämpningar. Mm. Eller ja, förolämpningar, det, det är trash. Så det, men det hör till. Det är, så är det alltid. Ibland när, i, i vår sväng när man skriver mycket och det är mycket och så, så kan jag bli så trött på mig själv. När jag ser en, jag inte ser en bild till på mig själv, kan, kan du känna igen det detta? Att, när du ser dig själv att, att det blir för mycket, att man blir liksom trött på sig själv. Att fan håll på lite låg profil nu. Jo, någon gång. Kanske mot Karlskrona borta skulle jag väl hållit klaffen när jag bara stod och gapade. Då fick jag rätt. Ja. Då får du Då, hjälpa oss att komma ihåg. Det var när jag och, och vad var det jag tuggade med Karlskronas målvakt. Eller vad det var i båset. Mm -hmm. eh, ja. Så det. Där blev jag lite trött på mig själv. Jag var tyst, tänkte jag. När du de här, när det blir liksom så här ordkrig och mycket citat och sånt efter heta matcher. är det någon gång du kan känna att är det där borde jag inte ha sagt. Eller ta dig själv på pannan och helt enkelt ångra dig. Nej, jag har väl inte sagt något uh, riktigt, riktigt dumt, tror jag. Uh, och sen försöker jag tänka på vad jag säger till andra. Uh, det ska ändå vara på en okej okay nivå. För att man vet aldrig. Uh, någon gång kanske man spelar i samma klubb med den spelaren. Och någon respekt lär man har till den andra. Så man... Så jag tänker att jag, jag menar Ludvig Ränsfält har spelat i Malmö och gått över till Ruggle. Uh. Så man, man ska inte bränna allt för mycket bror Men det är, det är väl såna grejer som att jag, jag kommer här varenda gång och sådär. Typ. Om man har tacklat någon. En sak som har slagit mig rätt många gånger när jag har intervjuat efter matcher är att oavsett vad som har hänt som så vi den här matchen mot, eh, mot Örebro när du blev, gjorde dina första avlagsmål och blev hjälte och allt det där och Sen någon match där du av att inblandade incidenter och det är många som är arga på olika håll och har åsikter. Du är alltid liksom, det är nästan alltid samma allmän man möter efter en lugn person som, som inte liksom springer iväg och, och, och visar så himla mycket känslor utanför isen. Var, var kommer det ifrån? Var, var på isen är du helt tvärtom. Där? Är du liksom en, en känslomaskin? Mm. Mm. Nej men utanför är jag alltid vilja hålla samma, samma nivå hela tiden. Det, det ska inte spela någon roll om det går jätte jätte bra eller jätte jätte dåligt. Det, det ska vara samma allmän man möter eh, varje dag. Mm. Alltid åt det positiva hållet och glad. Men eh, för att eh, pappa har sagt att liksom, om det börjar gå riktigt bra i livet så ska man inte gå med näsan högt och inte se någon och, vara, och börja vara kaxig eller någonting utan hålla alltid samma nivå hela tiden och ja för att eh, motgångar kommer det gör det eh, det är en lång karriär så det, det en, en karriär går inte alltid spikrakt så ett, nej, men jag lå mig själv att alltid hålla, hålla samma profil vare som det går superbra eller superdåligt så det sen är jag rätt bra på att eh, hålla känslor inne jag var ju jätteglad eh, efter, efter den här matchen när jag gjorde mina mål men eh, jag är rätt bra på att hålla dem inne. Ja. Då tycker jag tycker det blir bättre på att hålla dem inne på Twitter också. Jag tyckte det var mer, <laughs> ännu mer action förr eller? <laughs> ja, eh, ja. men eh, Jag vet väl när jag skrev den här. Eh, när jag var rätt eh, ny i Rögle då. Och vi skulle möta Bofors första gången tror jag. <laughs> och då skrev jag den här. Ja, en gris, en ko. Eh, bla bla bla. Massa. Och det var ju inte så uppskattat då. traskade någon av ledarna upp och sa, den här måste du ta bort nu. Först sa ju, jag, vet, jag tror Torell sa, vad fan vad fan vågar du skriva det där? Och jag, vad då? Men bryr sig, tänkte jag, det är väl inte så stort, men sen <laughs> det var ju bara några minuter efter fick man höra att man ska ta bort den. Så jag försöker ju, men det, det är kul att skriva lite grejer också, men jag har blivit lite mer städad, det har jag. Absolut, jag har jag har lärt mig. Jag vill bli lite klokare, vad vet jag. Om man skulle knyta ihop det till vad du pratade om i början, så är det någon slags nyvunnen vuxenhet som lyser igenom. Du har blivit vuxen på flera sätt, kanske. Mm. <laughs> Men det har jag väl. Eh, kanske, vad vet jag. Eh, och sen. Ja. Du har ju tidigare pratat också om just sociala medier och så att du har fått mycket, mycket skit i de kanalerna. Hur mycket, hur mycket kan man slå bort allting? Eller är det tvärtom? Att man, jag menar, Är man inne och kollar sin, sin Twitter till exempel vet du de som, som har Twitter att man ser ju allting. Man kan ju inte sålla och, och ha något filter på så att säga. Nej, eh, så är det. Men det är väl om någon... Jag söker ju aldrig på mitt namn. Det gör jag inte. Eh, men eh, man kan ju tagga en annan. Då. Och det ploppar ju upp. Uh, är det någon som har gått för långt Då blockerar jag bara För det, det ger mig ingenting Och att någon är Ja, ja Utöft och försöka trycka ner mig uh, Så det Men det är väl bara lite tändvätska också Att visa de jävlarna Det är som vanligt Så det, men det Twitter är mig rätt Tillgänglig Så visst folk använder verkligen det För att skriva något ibland Sen kan det vara åt andra hållet också att man kan få energi av det när man lägger ut efter en seger till exempel. Att, ja, men något, något bara som är normalt positivt så att säga. Att man suger åt sig liksom, sympatisörernas eh, ord i det fallet. Ja, men så är det. Och, det och vad jag än lägger ut så är jag ju med på att alla kommer inte tycka lika. Det finns ju alltid folk var man än skriver som tycker, tycker emot en det var väl när jag skrev det här flyktinlägget på min Facebook så var det någon som skrev att ja, hans hockeykarriär börjar gå gå neråt så han måste synas på andra sätt och sådär så att eh, ja folk tycker inte alltid som jag och det var väl när jag skrev den här grejen med hajens territorium då var det 50-50 många som tyckte det var osmakligt och många som tyckte det var skönt det var alltså Almen som skrev att om man simmar i hajens territorium så gör man väl på egen risk. Eller fritt översatt. Från ja, det är sen gammalt. Vibic prosa. Ja. Men du spelar ju rätt, rätt så mycket på det också själv. att du Alltså den här profilen att du är en fysisk spelare som, som liksom är rädd om sitt område på isen. Liksom. du visar ju inte bara på isen utan du försöker ju, i alla fall så som jag har uppfattat det, att, att ta det även utanför isen. Och profilera dig som den spelaren. Ja. Och det är väl kul att ha något. Och, och göra på dagarna och på kvällarna också. När man inte har något att göra. Och knoppa ihop något inlägg. Ja, får man sist fråga. När du summerar din karriär en gång. Och lägger grillarna på hyllan. Vad, vad tror du. Vad ligger mellan den här dagen och den dagen. Vad, vad har du upplevt då. Som du inte ännu har upplevt. Eh. Äh. Ah, oj, eh, jag är väldigt mycket för nuet. Jag tycker, jag, jag gillar, alltså, man ska ju drömma och, och ha drömmar och höga ambitioner men där jag just är, där jobbar jag på och, och det som kommer i framtiden det, det får komma men eh, jag är rätt lugn med att eh, sväva iväg men det vore ju väldigt häftigt att eh, alltså målet är ju ändå NOL. Att uh, ta, ta sig dit. Det vore, det vore häftigt. Hur tror du att din skulle passa i en uh, Jag tror helt okej. Okay, jag kanske inte har åkt ut lika mycket. Det känns som att... Ja, uh, där är inte domarna lika hårda. Och det, det är okej okay att spela fysiskt. Där borta. All right. Tack så hemskt mycket Almen Bybit för att du ville vara med idag. Tack. Och tack Daniel Roth och tack såklart alla till er som har lyssnat på den här första rögle -podden. Håll utkik på eh, Twitter eh, och eh, på hd.se snedtrexsport även framöver. Och eh, Daniel du kan väl ta var folk kan kontakta oss. rögle hd.se. Eh, där eh, tar vi tacksamt emot all slags feedback. Gärna förslag på gäster ni skulle vilja lyssna på. Eh, i det vi med och så går det bra att kontakta oss den här vägen också. Vi hörs framöver. Ansvarig utgivare är Lars Johansson.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 En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.